Godafton och välkomna till ännu ett avsnitt av huvudnyheterna. Idag tänkte vi prova en helt nytt koncept som vi tidigare varit inne och sniffat på. Vi kommer att höra Jakob Stålhammar äta en stor skål med en oidentifierad substans i. Det är inte oidentifierad. Det är en låda som har legat på skåpet. Du fryser. Nej, kycklskopet. Du har inte fryst in Men Du mickade ju. Ja, just har. naturligtvis. Det var ju svårt. Jag vill inte skriva ja, ja, ja, men du ser emot att men inte fryst in. Ja, har en att du behöver inte frysa in om man bara. <laughs> Med tanke på att som alla lyssnar okay, på det här programmet vet så äter du ungefär var 50 minut. Nej, det är nog <laughs> Det är nog ryft. Men jag måste säga att den här binnikemasken, den kräver sin tri... tri tribut. tribut. Tribut, eller vad? Tribun. Ja, alltså tribun. Nej. nej. Alltså, jag rörde ihop det och sa, den här binnikemasken kräver sin tribun. <laughs> det väl liksom typ Marcus Aurelius nej, inte. Den här binnikemasken kräver sin tamburett. <laughs> Alltså, jag vet inte vad tribun är. Jag ser framför mig en snubbig tåga och med, med, med lite lager lagerkrön sådär. Min som, som silver stämma lägger ut texten. Tribut är väl bara någon slags. Ja, tribut är bara att, att den vill ha något. vinnie vill ha något Precis. Det spelar ingen roll. Precis, det hade varit, det, det hade varit, det är inte så, så att är. främst betydligt mindre materialistisk om den hade börjat ha en tribun. Men då kanske det är en ganska ändå högt strävande mask. <laughs> den, den, den, den, har... den är ambitiös. Den, den, den är... Vad är masken mask för han är det leddjur? Jag tror det. Jag tror, den vill göra en klassresa. Den, den vill färdas åt andra hållet. mot För det, går, för, för det mesta för Binnike-maskar nu sitter han och äter. Det här är egentligen en väldigt, väldigt olämplig konversation. Eh, konversation för måltidskonversation. Jag påverkar att ringa och sådant. Påverkas ringmask av ringmask. Jag trodde det på inte. Jag har väl tänkt att i varje vits han har idag så ska jag försöka föra in ett ledjur. Det kommer att bli en annan Lidtrod innan de maskiga ringarna. Ja, maska inte nu. Nej. Dessutom kommer jag kommer jag hona Jakobs ras oerhörligen genom min dialekt. Nas. Yes. <laughs> ja. Västgoterna. Mm. Ja. <laughs> Jaha. Det tog ju hela tiden att mjag är en puder. Men det här är en schnauzer. <hör> typ. Mm. Nej men precis. Klassresan för vilken maskare går alltid åt fel håll. Det går bara neråt. Många legender under de här maskarna. Uh, such men till, <hör> ska Jag Ska komma en som har ätit upp alla kryddorna och sen rider på masken. Han ska kunna ta sig genom världsfilmen. Va? Vem har ätit upp alla kryddorna? Försökte friforma lite. Storm, och då, och då, och, det gick inte bra. Nej men det var jättebra. Man äter en diner helt bestående av kryddor. Alltså jag har inte läst Dion, Jag har bara sett filmen. Det första gången var jag väldigt trött och tyckte ja, jag tyckte att sting och så försökte jag komma ihåg hur det stingen. Jag tyckte nog att det är jun June 2 där tappade dom stinget. <här> man man blev helt så man blev matt. Öka gången bak. du får inte låta sådär... Alltså. Vi kan inte ha det här Jabba The Hoods matlagringsprogram. Vi får jag hålla någon lägsta nivå. The Hood's Southern Country Fried Kitchen. <rör> Jesus. Nej, det var inte alls det tema jag hade tänkt jag trodde inte vi tänkte, tänkte jag, så... jag trodde det var tabu att tänka du har smegtärman som du får. Ja. Jag du tror han har ett agenda han mm. har en tribun en så jag anmärkte nämligen David på att mm. köksklockan här går 25 minuter eller 20 minuter för fort jag förstår inte poängen, det innebär ju bara att man aldrig vet vad klockan är, jag är sån där som tell it doc, tell it straight nej, nej, nej, nej. alltså jag jag uppskattar att ha ett, ett område ut outforskad utforskad <laughs> uh, uh, tid och plats och tid och rum. Det är, ja, det är liksom som, så här som trystept tog det. Ja, men alltså, just de här konstiga minuterna som klockan går före, de, den tiden finns liksom inte riktigt på riktigt. Utan det finns tiden som klockan ner och så finns det tiden som klockar ner i verkligheten. Eller så är det är som... high Heisenbergs osäkerhets... Ja, och sen finns det den här mellan... Det är som katten är död, katten lever, jag är för ja, i jobbet, jag är för kris i jobbet, det är i det är morgon, ja, men... who the fuck knows? På samma sätt som den där fläcken på ryggen som man aldrig är säker på att man har fått in det är det är twilight zone det är the twilight zone för badtvålar det är klart att om man använder borste det är liksom area 51 exakt, om man använder borste och lägger sig i badet så är det ju större risk att ryggen blir ren men om man duschar och försöker tvåla in upplever du ett jättestort behov av att tvåla in hela ryggen jag har aldrig gjort det om jag, om jag... Men alltså, då kan man ju tänka att vissa delar på din kropp, de måste tvättas mer än andra delar. Kanske händerna, kanske armhålorna. Uh, kan... Armhålorna. Uh, Men om man adderar upp det här över en hel livstid mm. så, så måste det vara som så här att kanske armhålorna de är tvättade kanske ja, flera veckor. Ja, månad... månader. Månader, mm. ja. Medan det här området på ryggen, vi kanske går kanske upp i två minuter, det kanske finns en fläck Ja, men... Som du aldrig har tvättat på hela kroppen under hela... Alltså det, det finns ett stort svaghet i resonemanget och det är att vi, vi har ju för tusan badat. Räknas inte det? Nej. Nej. Du, du som badar, du som läser hela böcker i badkaret. ja. Men så herregud, hur kan du då tycka att den där fläcken är oren? Måste den liksom... Det, det måste ske någon sorts mekanisk rengöring. För det måste ske en mekanisk gnuggande metrol. Annars är det ingen renhet. Mekanisk gnuggande metrol. Varför stanna där? Pimpsten. Nullans sandpapper. Var du fortfarande pimpsten? Min mormor körde med en pimpstel. Hon hade riktiga pimpsten i badkaret. Det fanns pimpsten i badkaret där jag växte upp. I, i badkaret där jag växte upp. <laughs> Pimp your bathtub. <laughs> det var ett, ett uppbart badkaret då, väldigt långt. Och, och det fanns pimpsten. Åh minst de första, <skratt> första badarna vi hade, då, då var det alltid i tur och ordning och det skulle sparas. På det var så jävla långt i det badkaret så det kallades baden, baden. Ursäkta, jag fortsätter, jag är ledsen. Jag är mycket jag är... ledsen Jag, jag, jag, jag honar västgoterna då. Ja, väst David, nu får du berätta var du kommer från själv Men jag slänger in i blivit check Ja, uh, typ dels Tysk dels Dansk Jag har två delar dansk Som jag kan slå ihop till en åttondel Jag har sparat ihop till en åttondel dansk Tror jag, om jag räknat rätt vilket det är möjligen inte alls har. Men jag tror jag är 16-dels tysk dessutom. Sen är jag ganska många enheter. Det som, är, det som har blivit över är typ norrlänning tror jag. Mestadels. Och, och mellansvensk. Det är... Eh, jag tror det är lite Sörmland och lite Närke. Men det är ganska mycket som är längre upp. Oj. i landet. Där de pratar på det här viset vet du. Hur pratar de verkligen? Det är det här. Man pratar på inandning och utandning. Och det går inte knappt att höra någon skild. Men, käramon. Om nu vanligt folk pratar sådär. <laughs> hur pratar en som ska ringa ett snuskigt telefon? <laughs> det här är Jokkmokks Jokke som ringer ett snuskigt telefon som... Tjåsigt. Ta för... Det måste vara ännu långsammare och ännu gasigare. Ja, men det gasigare han är en klämmig han är en klämmig norrbottning mm. alltså det, det, du förstår ju inte det, det är ju en sorts sort tulipanaros mm. det är norrbottning som börjar meningen med tjosan så ofta så att han har blivit tvungen att uppfinna den alternativa varianten tjosigt alltså tjosigt men jag jag tänkte med snusky och kom Men han jag inte... ju sa att eh äh, vad tycker du om den bilden? Han, det hade varit äh, jag bjuder dig i två rum och kök. Nej, men det är inte med dus av allt i Det blir helt fel. Det blir så nettet. <laughs> man, man börjar bara jag och och sen halkar man. eh ett i äh, med dus Ah, hör i madrassen! Hör i madrassen! Stö jag vill att ni ska <coughs> ni Medusa i med du, Jag vill att ni ska stoppa mig. Det, det lät inte som med det liten utseende. <coughs> det lät, lät mer alltså som. Då vill jag göra en imitation <coughs> av, av en matsocknöv som jag vill om. <coughs> det är så här. Hör i madrassen, hörde madrassen Jag vill att ni ska stoppa den Jag tror att du skrattar åt mina egna skämt Det är de största gåvorna De flesta serietecklar känner känner De skrattar aldrig när de kommer på det jag skämt. Jag kan sitta ensam Mitt i natten i ett kök Och börja skratta okontrollerat Jag har frågat mina kollegor Även de som är extremt roliga De gör inte det jag kan komma på roliga. Vad plötsligt och sen börjar det var jättemycket. Känns så tänker jag. jag så tänker. Grannarna måste tro att det är psykotiskt om de hör det. För det för det är att lyssna på. Ja, men det är just, det, är just det här har... mosade källriksbarn benim hyena garvet liksom. <laughs> jag kan börja skratta när jag ska somna. Vadå, som en, som en rent fysiologisk reaktion? Eller? Ja, det är lite vagt, så kommer jag på något festivt och sen börjar jag skratta. Men man liksom skulle dela sovrum med någon och så är okej och berätta vad det är. Ja. Det funkar inte, försökt. Det är ingen annan som tycker det är roligt. Så. Vadå, det är så här: drömhumor. Ja, det är drömhumor. Drömhumor kommer till mig innan själva drömmen kommer. Wow. Um, Fanba förändrat. Men jag, ja, men jag älskar inte så humor jag har oftast roliga glada drömmar jag har ja har värt värt drömmar mm. med inte sällan imponerande production value. det är stora städer det är maffigt. det är mycket grejer jag kan ha jag kan ha mm. jag kan ha budget, jag kan ha budgetdrömmar jag kan ha, ha sån här som är det är lite så här, pissgult och avokadogrönt som fan 70-tals Betamax film och sen så är det såna här såna här taskiga konturlinjer som att det är gjort med chroma key <laughs> eller 70-tals special effects har lite Moonboss Alpha så här chroma key med såna här lite knagglig konturlinjer jag har varit med om att jag drömmer. jag jag drömmer ofta i texturer jag kan drömma i djuptryck jag kan drömma Va? i litografi jag kan drömma i du drömmer i tryck jag kan tillma säga: CP-brunt djuptryck med, med massa rubriker i, i så här 30-talsteg som ligger på sniska lite över som att det, det är typ veckosjournalen från 30-talet som är drömmen. Den två dimensionella ja Jag, jag hade ju här, här natten, det sista, jag drömde när jag vaknar var eh, att jag drömde jag en sån här sos reklamkassett som var så här coverversioner. De har Du vet, sån här som de sålde på bensinmackarna på 60-talet och början på 70-talet. Billiga covers. Och sen mellan dem så kom det typ oftast Arne Kjellrud och Karl Gustav och drog själv. Här var det, här var det en snubbe som, en som skulle föreställa att en rockstjärna som kom Carl Gustav in i en laboratorierock. Det var en revyscen. Det var konstigt för det var en här so budgetkassett med, med skämt med, Men det var som en revyscen där, där Carl Gustav kom in och skulle säga rockjohan och hans shit, nu kommer jag inte på det. Jag antecknade när jag steg upp, det finns på ett kuvert hemma. Men det var någonting med rock, det var väldigt B alltihop. Du missar att dra ner den stora tratten. <laughs> Precis. Ja, men det är det klassiska man vaknar mitt i natten och antecknar någonting och tycker det är jättefifigt. Och sen är det, det är den klassiska så här, bongo så sen... Morg Morgonidéer brukar man ganska... För mig är morgonidéer ofta ganska bra. Jag vet inte om idéerna... Är... Jag, kan vakna, jag vaknar inte sällan, och att jag får för mycket idéer. Jag får så mycket idéer för jag vaknar. Jag, kan, alltså, jag vet inte om jag har bra idéer på morgon. Det tror jag inte. Jag inte att det. jag har det, men och... ja. <laughs> okay, det är många. Okej, du satt på kvantitet. Det är kvantitet. Jag satt så på något. Jag försöker antingen så pränna Okej, okay. Jag kan känna att när man jobbar väldigt tidigt som nu i morse vaknar klockan fyra. Sen går Kim upp, sen käkar vi frukost och så till jobbet. Sen satt jag igång och skrev bloggen. Jag kan känna att jag är väldigt in på något vis när jag skriver väldigt tidigt gärna såhär, mm. ännu hellre om jag skriver mm. fem eller sex mm. alltså, det är väldigt det här nästan, det här självhypnostillståndet som är väldigt bra när man jobbar att jobba. Att man vaknar två timmar senare och har gjort klart alltihopa. Och det sitter ihop på ett fiffigt mm. sätt. Som, som, som liksom Det är någon sorts holistisk process att det har förtätat ur ett moln. Alltså morgon, morgontimmar är guldtimmar. Mm. Mm. Ja, det, det blir jättetajt skit ur det. Ja, nej, det, det är ofta också det här att man är så sömnig så man har ingen riktigt själv... Den här skitdetektorn som ibland blir en sorts skitnödighetsgenerator snarare än en skitdetektor. Om, om, om man vrider upp skitdetektorn för högt så blir den en skitnödighetsgenerator. Den, den är inte på riktigt utan saker bara flödar och man testar grejer som man kanske inte skulle testa annars för att man, man bryr sig inte riktigt. Man tänker jag kollar upp det här när jag vaknar och ser om det är något bra. Ja, det är någon som sån rosked. Men nämligen, men det kommer massor mer. Det är väldigt bra, men det vill bara anteckna allt. Ja, bara anteckna Jag antecknar. Det är ungefär som jag för dagbok. Jag får bara dagbok alla perioder, jag kan se tillbaka och ska jag konstatera att en sak är gemensamt för alla perioder när jag för dagbok. Det är att det inte har hänt något. Det är att jag har haft tillräckligt tråkigt för att föra dagbok. Okay. <laughs> vilket, vilket innebär att det är otroligt mm. ointressant. Med, med den där och, sen ser till... man oj, där tog då boken slut. Ja, vad hände? Ja, jag träffade det. någon. Det är, men kan du inte gå in efteråt och editera detta så att det blir lite mer läsbart efteråt? Vilket vad? Alltså i dagboken, om du nu har så här David Mästläs dagbok. Kära dagbok. Nu ska jag ta på den vänstra strumpan. Nu ska jag ta på den högra strumpan. Vadå? Då finns det att evitera det? Finns... Nej, och så ser jag plötsligt att det händer naturligtvis någonting. Ja. Äh, det ringer på dörren. Det kommer ett statsbud. Äh, kallas... <laughs> Vad fan är det här för det här? <laughs> du kallas att, att, att bevittna ett testamentet. Uh, en världsomsegling. Mitt liv är krué då? Varför var är frågan? <laughs> och sen är ju tillbaka till där. Den de som läser dagboken kommer liksom bara läsa vänster, strumpa, höger, strumpa, byxor, tvätt Kanske tvätta köket. Nej, inte det. De gamla grejerna på spisen. Om, om det väl hade kommit den här långa havsresan, en mörk främling med peppar i biblioteket med den stora kandelaber. Och det hade kommit in några sådana element. Men det gör jo, men det aldrig i sockan, och sen, så är det, sen, är det, sen är det bara, jag har åtstekt makaroner. That's it. Men du måste ju skriva. Du måste ju fylla på. Alltså jag har Gått in i dagböckerna efteråt. Men vad fan, du kan väl inte skriva om dina dagar? Det känns ju som en historiebok för Och så träffar jag en sjust schu Humborg. Jag funderar på att komma igång med att ner på fullt allvar och göra det innan jag blir dement. Så funderar jag på att sätta mig och bara skriva så här. Hitta, hitta på en jävla massa grejer så här liksom att, att jag har träffat dinosaurier. Men det fanns på, på landet, det fanns en stor sjö. Och, det, ska du, ska du... Och jag hade en pratande katt. Och, och massor... <skratt> <Ska> <skratt> och jag skulle ha 4000 barn. <skratt> och, och, en gång så hade jag stort skägg och tog alla mina djur i en jättestor båt och vi åkte för det. Jag, blev... jag, men... jag, jag byggde en mycket god silla och flutkula. <skratt> men men vad fan, du kan du inte ta... fatta. Du... poängen Du ska läsa vad poängen det. Är det. Jag ska läsa det. När du blir dement. När jag blir demens kan jag läsa här. Men så jävla demens Och sen kommer Det. de andra dementa människorna på demenshemmet. När de kommer <laughs> och reta Dina mig. Dina demenshomis. Ja, när de kommer och reta mig. Och säger, du har inte haft något liv. Så säger du? kolla här. Och jag, liksom, gör. gör säga att Jag kan skriva upp grejer så här liksom, som jag ser på tv. Jag skulle fina jul, med min detta fru upp i en skyskropa. Och sen så kom det en massa tyska terrorister som inte var terrorister <laughs> och en av dem, var Snape, som, som, som är en väldigt ung Snape var ja, eller jag skulle Som ett Jans Gruber. Jag var en föräldralös barn, och sen så kom en, en ugla, och sen så hamnade jag på en skola som ingen annan kunde se där. En jättesnäll gay förlorare. Det, det är ju den här, här SNL-sketchen, den, den här snubben som ska liksom skrämma vett i de här fångarna. Allt han berättar visar sig i olika filmer. Mm. Nej Men jag attityd? Alltså det är jobbigt att komma på att men det var väl man, man blir trött. Hon får sitta ner ja, och så. Men du måste ju, Men alltså, alltså det, hur det mentalt ni är så, så måste det ju ha någon sorts det måste ju finnas någon sorts trovärdighet. Du måste ju hitta på ljug som du kan köpa när det blir det Du kan inte ha men det. Men där. Du, då utgår skulle ju från att, att du, då tycker jag berättelsens logik finns vid det Nej, jag, jag, jag tror inte den gör. Det jag, inte det, det, det det jo, det, det, det, det tror jag. Det tror alltså, jag tror jag. Men så inte när inte liksom när när blir bryter samman och du glömmer hur ja, men det på. Fast... Hur jävla dement måste du inte vara för att få på det där skräpet? Du måste ju vara väldigt äh. dement. Tänk om du bara jag... blir lite dement. Då kommer du sitta där och säga vad synd att jag inte tänkte ut en mer psykologiskt trovärdig blöjstål. Nej. Jag <laughs> Nej det är och så. Kan, kan man sitta där och läsa sen? Alltså? Men det, det, men det Framförallt när de andra det kommer och ska retas och så säger vad hon... <laughs> Varför tror du att du blir mobbad av dem du är kvar på skolgården på typ 90. Ja <laughs> men jag att man hamnar på ett demens och det kommer inte vara någon skillnad där. Mot, mot hur det är liksom, när man kommer till en ny skola Om man är liten och de andra de här länderna. Jag har hoppats ihop i hela den här vuxen nu. Jag, oh, jag, jag, jag var arkitekt och då kom de andra arkitekterna och rätade mig och några av de stora chefsarkitekterna snodde mina lunchpäckar Alltså vad fan I hela livet så är det i allting så. Är det det? Jag vet inte, jag har inte upplevt det så. Nej, men vad men det var bara... Jag tänkte, vad fan, jag, jag gjorde väl som jag brukar. Jag bara modellerade ny, eller lånad skit på något som jag kom ihåg och kände till. Det var en extra polason. Ja! Eh, jag var lat. Jag var lat. Det är så här, står han man Ja. Förlåt mig, fader. Jag var lat. Jag tror det räcker om man... Nej, men gud vad jobbigt. Usch, jag har... Ja, men annars ska du ju köpa sådana här... brev. <laughs> Ursäkta. Jag <laughs> honade bäst goten i mig. Jag är helt preciöst. Ja. ja, nej, men, men... Någonting får man ju göra. Ja, ja, det det är, det som är, är, jag tycker det. man kan ju följa upp det där med... Med som man har. Liksom... Uh, ja, de sig... drövas ben och... ja, Alltså det här, hela idén det här Att, att göra så visstelsen exempel demenshemmet Till någon sorts Memento-grej Det är ju en klocken Bara man inte går ner i källan alltså, Och upptäcker lört Att det är fullt ja, ja, av kadaver där Det är ju grymt Så kan man liksom titta och tåla några sådana här hent extra Och klippa ut massa söta killar i tjejer Och säga det här är mina kompisar och, och liksom... Men gud vad tragiskt Nej, jag tycker inte. Du, alltså, du säger tragiskt, jag säger förberedelse. Jag säger jag förberedelse. Du ja, säger be prepared. Jag säger jag liksom. och Sen så. Ja, om de kommer moga mig så kommer jag att ha något. Liksom. Jag kan tänka mig att repertoaren kommer att behandla mig annorlunda också. Om jag visar dem mitt fotalbum. Om du visade din hej, hur komplett psykotisk dagbok. Men alltså... Då kommer ju liksom, Först då kanske de tänker att det där kan inte ha hänt. Men sen när de får se vilka fina bilder... Och så, alltså, jag tror du... Alltså herregud... Jag tror du satsar helt fel... Vad du ska hitta... En stor du, osynlig vit kanin... Och sen så liksom... Då kommer den hit med stora historier... Och så, och sen berättar... jag, jag, jag, jag hörskruert... Nej, nej, det är inte alls det du ska göra Det sista du ska göra innan du blir dement Är att anlita ett gäng Skådis Som kommer och säger, äh, säger som, ja Tack för din senaste Doktorsdisputation Hur många doktorshattar har du hemma Det måste väl vara ett 20 30 tal ja, sä Säg hej till mig Från dina 20 playboy du. <laughs> det, det, det var En fullständig glöm den filmen hette men det var en fransk film där en fransk halvmyskosnubbe skulle köra ner fransk sig. Fransk och halvmyskos nästan som en tautor. Ja, men det är, är pleonast när jag säger det för att förstärka effekten. <skratt> <skratt> fransk halvmyskosnubbe träffar en fransk helmyskotjej och kärrar och ner sig. Det händer något alldeles otroligt. De bor i ett på, på ett galliskt och ganska skumt ja, sätt. på galliskt, i höst också. Men <skratt> sen så... så håller han på när tjejen hon har, kom film. Tjejen, hon har någon, någon jävla tix för sig hon liksom ska känna på sin puls som klämmer på sin halspulsål hela tiden så hon känna känna egen egna men så han tjänar så att och ska uppvakta henne och hon, till slut så vill ha veta mer om henne och till slut så bjuder hon hem honom då till sina föräldrar mm -hmm. och så kommer han dit och sätter de middag föräldrarna är jättetreviga och de berättar här Åh, oh, det är du vi har hört så mycket om. Det, det, är sånt där, ja, det känns en build-up. Det, kommer, det kommer att få en stor jävla tio kilo som ja, huvudet. och naturligtvis. De, de har, det är ju det greppet som du just sa. Ja. Det är faktiskt enda gången jag sett det på film. För det här är skådisar. Hon har hyrt två stycken. Det framgår aldrig om hon har några föräldrar. Det, måste ha haft någon gång, men det framgår inte vad de riktiga okay. Eller direkt varför. Men hon har hyrt två stycken. Till att vara för huset, allt rekvisita. Det är inte så mycket mer det där, men just den här. Hela scenen är hittepå på, precis som du sa, förr det. Och jag lite inte fan. <täusper> fan. Ja, och, men jag tänkte fan det schysst ju scen och liksom, vilken bra grej alltså, att, sen undrar man så här. Men fan, folk måste ju göra det alltså. Folk måste ju syta men hur många gånger och du, du har ju haft någon, någon flickvän någon gång och så ska vi vilja träffa dina föräldrar och så får de att du har ju de condescensionen av dem och humanity yes yes <clears throat> men utan någon, ja, du har ju haft en flickvän någon gång och sen... detaljerna gör i det här fallet inte historien bättre ja jag uh, har haft ja, vi men det är inte det som är poängen poängen är att ja. man, man har ju haft en man har man har och sen har de kanske velat träffa föräldrarna för det är ett steg de ska träffa de ska inte primärt umgås med föräldrarna så det är ju en övergående historia de ska bara visa upp föräldrarna de ska inte primärt umgås med mm. Nej, så den, om man träffar en tjej och, eller kille eller vad fan som helst och sen träffar man föräldrarna mm. och då vill ju de se lite grann. De vill kolla hur tjock kan han eller hon bli hur jag agerar med honom eller hon. Blivit. Vänta här nu. Hur pass ut. lätt för sig hade han eller hon att var liten? nu och hur pass jävla lat är han egentligen. Och Alla de här grejerna vill man liksom stämma av Nej. när man träffar föräldrarna. Men jag säger att det här är en situation som man med fördel manipulerar. Och jag undrar bara varför det inte händer oftare. Liksom, I dessa tider. Mm. När man home allt. När folk. för jag här... Fortera sina böcker i färgordning. Varför? För, det att det, det? för att ingen utom typ George Costanza skulle tycka att det var en bra idé att göra något så otroligt komplicerat som kan gå snett på tusen... Jag känner att... Det, det, liksom, jag... det, det här är ju som... akt 1, Akt två är ju när allting börjar halka och åt skogen. Jag känner att jag skulle kunna jobba som en storbror som har varit till sjöss. Så kan jag liksom kom in efter ett tag så nej var är borta sen, men sen sen sen kom liksom <coughs> något, sen, sen... något stort manchen, något stor kille så kan gå runt där. Ja det här är min storbror han har varit i sjöss. Och, och så, så och sen, där... sen liksom en kvart senare det är en storbror verkar verkar inte han lite nörd Det får vara sjöra man. Men det är för Jag får väl, jag får ju. Men <här> det är så roligt har egentligen. Ja de pratar så sjör men <här> Jag får väl man ut lite större skit och så liksom kan man tänka sig att man kanske målar så här ankare på armen och så. Och... Ja, och, så, och, så, och så går det liksom en majspipa i munnen och sjunger du, du, du, du, du, du. Ja. ja, Och så, så blir det och det det det det det förstås. det och... Jo. Ja just det. du ska basera hela din tolkning på allting som du har läst i extremt barnpilotna tidningar innan sju års ålder som det ska vara den nivån Jag baserar stora delar av min verket film på det ja, precis. Jag tänkte på det när hörde om tidiga avsnittet av podcasten, det mycket som sängrökning, ja det förekommer ofta i Melbroks filmer och i Bröderna Söckerfilmer Jag ska inte hämtas någon Det ska inte hämtas någon Precis. Alla de här filmerna som vi såg i Innan, det är inte att där fast i 70-talet eller ja, 80-talet possibly jag är där det... <laughs> ja, försökte länge bli fast i en tid innan du själv var född. Jag tycker var en ädlare tid, en gyllene tid som ja, försvinner jag, jag, jag har nog varit så där Mantal skriver en kortare tider, 20-talet kan jag försöka, 30-talet, 40-talet, inte 50-talet så mycket, framförallt 20- och 30-talet. Och 1890-talet. Här har varit glad! Sorgligt underskattad tid. Det var ju för övrigt en... Oscariska eran. Det är för övrigt en väldigt flott film på exakt det temet, den filmen. Var det Midnett i Paris är det den heter. Uh, jag, varenda jävla modell film som kommer nu för tiden. Det är en snabb sak som alla kritikerna säger. A Return to Form från ja, Woody ja, ja, ja. Och så det som Vänta här nu. Om Varje film kan inte vara en return to form. Det är ju som att folk får för sig att ja, ja. man ser filmen men, och men tänker det här och... var ju inte så illa. Och sen, sen liksom, när, när nästa film så kommer man det här Woody Allen, han har inte gjort något bra sen Radio Days eller någonting. Jag vet ja, whatever. <laughs> nu var det inte poängen. Utan, utan poängen var det här att, att man det är vanligt att man placerar de gyllene åren alla har någonting sånt här, 100 år tillbaka, 50 år Absolut. tillbaka och, och det spelar ingen Absolut. roll om man går 50 år tillbaka. Eller när jag, när jag var 25. Eller ja, var 25. precis. Ja, ja. Men, men um, fan, jag vet inte, det här, där, där är ju det nog att, att alla har en tid längre tillbaka som vore ännu glömma och så håller det på sådär. Ja, det, är ju, det är ju för en jättebra idé. Och, och det, det gör ja, som en superspoiler-alert. Det är någon slags final. Och det går oh, oh, oh. Jag vill inte höra mer. men Nu blir jag plötsligt sugen på att se den här ja. filmen, vilket jag inte har varit inne Nej, jag, men det, jag, säga. Alltså, det, på att säga. det är en av de få som jag tycker är bra. den, ja, den sista jag försökte se var den här... Den där de spelar tennis med Scarlett Johansson Nej Scarlett jo, Johansson, nej, nej. den Treti var lade i den, den är inte bra Ja, det, det var så här som de, det var någon scen som stod vid ett och det skulle vara sån här het dialog, alla Bogert, i Big Sleep fast det var så att, uh, ungefär som det var som Karola och Runard som, mm. som Bogert och på så såhär, räck mig skämskudden jag inser just nu att om man ska köra några nya som sina föräldrar så får man ju inte ta för Det skådisar. Nej, min farfar. Det är inte din farfar. Det är Max von Sydow. Det blir jättekonstigt. Står du en till kusin som ser ut som Sven Bolt? Nej, men det var min bror. Jag tänkte, uff, nej, nej, men det. Alltså, jag, jag ser att det finns vissa svagheter där. Men, men du, du upplever det? Så mycket att vinna. Det är... Och värd att förlora. Ja, men jag, jag, jag tycker det var helt flott. Liksom. Men jag tror faktiskt att... Men detta med att, att åka bakåt eh, vill jag kanske... Jag har funderat lite grann. Hur fan skulle det vara om man har varit född på 50-talet? Hade man varit lyckligare? Bara... Jag är nästan född på 50-talet. Inte fan jag lyckligare för det. Nej, nej, okej, men då fick vi svar på den. Ja, ja, precis. Ja, det är men, fantastiskt. Jag jag må... Vipsgåtor får sina svar. I, I moderlivet måste jag ha upplevt de, typ de sista tre veckorna Av 1959 Aha. Och det är, det är precis Mitt foster börjar växa till sig Exakt i samma ögonblick Som Hitchcock regisserar Duschscenen i Psycho Spelar in den eller att sagt enligt vissa källor när Saul Bass regisserar lurscener ja, men det var Hitchcock skok har låter så här. Det är en var... och... så vis gör du skilma. Det, det är inte Hitlerröd. Den är... Hitler. Det är inte Hitler. Det är inte Hitler, Hitler. som har regisserat det här. vad fan säger <laughs> Jag får se ja. Nej det är skokar brittiska thrillerregissören. som blåste bröst i chambelay i munschön 38. God. Det här har blivit alldeles gärligt kan yes, yes, yes. <laughs> ja, Vem säga. Vem den var som gjorde det, så gjorde de det just när jag började växa till i moderlivet. Kios. Har du minnen på det? Jag är en sån där snubbe. Du kan inte ha minnen av liksom ditt liv. I... Nej, jag är raka motsatt. Är jag är en snubbe som inte har några rimliga minnen förrän jag är 7, 8, 9. Jag kom, har flera kompisar som har mycket exaktare tidigare minnen. Som Martin kan ju prata om. Ja, det här, så, när jag var sju år så satt vi och såg det här på tv. Vad är det? Var det är allting som ett enda stort moln. Där det plötsligt dyker upp, plötsligt skingras dimman. Och man ser en detalj. Man ser när människor utan ansikte. Man ser ett köksgolv. Man ser, alltså det är, det är inte... Jag vet inte fan. Alltså jag har väl sent formade minnen. Sen har jag ganska bra minnen efter en viss punkt. Men nej, 27. Nej men menar, ganska långt fan. Alltså, väldigt stora delar av min. Ja. Hur, hur har du? Har du ett bra ja. minnen? När, när, när tycker du att skädepan skrevas på att man får få minnen? Men det, det är senare bara. Det, det är liksom senare, återkommande senare. Det, det är en, väldigt, ett väldigt tidigt minne när jag står i kö med min pappa Titt utan Kaman utställning i London. Var är det för fråga, mm. Vet du vad det är för år? Ja, det är tidigt 70. Då. Är det 72 var? Eller något? Ja, det kan det vara. Det kan ju. Det vara. Så, är, är du fem fyllda? Ja, något sånt där. Något uh -huh. sånt där. Wow. Uh, jag kommer ihåg den resan väldigt mycket. Uh, faktiskt. Och sen så har den här minnen innan dess i den lägenheten vi bodde uh, också med farsan, för vi tog en... Det är, det är väldigt, väldigt lurigt för att det var ett sånt där minne som han gillade. Han gillade det minnet av att vi tog en jättepromenad och de här promenaderna tenderar tenderade alltid att bli lite för långa för ett litet barn så att han fick bära mig efter ett tag mm. och det bodde vi Kalleböck och sen så gick vi på det stora berget som numera ligger Ericsson men det var ju typ skog mm. då och så gick vi och så tittade vi ner och så tittade man på de här små bilarna och liksom så såhär, ja ah, titta vad små de är man kan klämma oss så att, och tittade att bilarna är myr som liksom, myror som man gör när man mm. tittar ner på skit och sen efter det så gick vi väl hem och åt. Så här, som man gör. Men just den från den han älskar berätta berättanden. Ja, Kommer du ihåg den? Så det där är liksom... Det är lite grann, det är precis. Hur mycket är det... They're not your memories, they're somebody else's. är Tyrells ja. nieces. Ja, precis. <laughs> det är, det är, det är... Ja, men det är lite lurigt. Man, man, man har den här implantgrejen med de här de enda minnena man kan lita på egentligen de här som inte betyder något för någon annan. Alltså på de här tidiga utställningarna, jag har faktiskt en... Men jag tycker inte det betyder något. Jag, jag, tycker jag, har, inte jag är... har en väldigt tidig som är ett, faktiskt ett riktigt minne till när jag tänker efter. Jag vet att jag var och såg den här hon på Moderna Museet den här jätteskulpturen som Jaha. jag gick runt inne i och det måste ha varit 63 eller 64, så jag har varit typ tre år och det minns jag minns faktiskt där det var någonting med jag tror att att, det... där det rann vatten i hennes motsvarande där hennes njurar och deras utsöndring borde finnas. Så, så fanns det en liten. Men du så god klump på anatomi? Nej. Jag... Jag tror, det här är en senkommen eufemism. Ah. Det är fröd av någon typ av bärare ja, i ah, själva. Okay. Den, den det är det som kallas här... en klåka på vissa djur. Den dök upp i den här, precis samma ja. kommentar dök upp i den här Kerstin Ekman-boken som håller på den äh, Grand finalis-kojebranschen. Där, där dök också en kommentar om det här upp. Fast inte lika tydligt så jag fattar minnen? Nej, den här hon, att gå in i den och hur man gick in och, Aha, och hur, okay. vilken del att... In. Ja, nej, jag, och, grejen i den, jag går runt med någon. Och hon det, gjorde ett goligt poäng av att man gick in där folk förlöses. Precis, precis, och det var någonting med det här vattnet som flöt där och det var lite mörkt, och det var lite äckligt. Och det var som så ofta när man var, när man var barn och var på Moderna museet. Det där Robert Rauschenbergs get luktade lite äckligt. Och jag fick en okay. känsla av att den här. Ta... Nu får jag... Men det här är sen... många av de här minnen är senare. Den här Dalius, den ohygligt avlånga skinkan som, som sitter i någon sorts kröka fick från att den också luktade. Jag hade en känsla av att, jag tyckte den var så äcklig. Den var väldigt biologisk hela den här Dalimålningen. Och jag upplevde det som att den nästan luktade fysiskt. Att det var någon otäcklig uppe. Men ja. skit i det. Men för att komma tillbaka till ja. grejen här. Det, det, var liksom, men du, det här minnet inte riktigt helt. För att jag går runt med någon som inte är mamma och inte är pappa. man saknar ansikte. Vedbörande är mansperson, förmodligen klädd i kostym eller så här, lite välklädd på tidigt 60 talset sätt. Men jag har ingen aning, det finns inga ansikter på, jag vet inte vem det är. Och så är ofta mina minnen att situationerna är väldigt opersonliga. Så vad, är det, vad är det för människor som är med? Det är som att jag kan drömma om nätterna. Jag drömmer om är på är i hus där jag aldrig har varit med människor som jag inte känner. Fast det är mitt kompisgäng i drömmen. Men, och det är väldigt detaljerikt skillnad i drömmen, men de finns inte. Det är bara fiktiva personer jag har aldrig, aldrig tyckt att det är någon egentligen större skillnad mellan tänkande och drömmande. Eh, Tänkandet när man ska skapa något användbart då får man liksom städa i det och strukturera det. Men associerandet och skapandet och framspånandet och Brainstormande, det är ju oerhört. Men dröm, drömmer jag... du om folk som du inte känner? Oh, ja, jag drömmer om allmälig kastig skit. Nej, alltså, ibland kan man ju drömma grejer som liksom känns som att man drömmer någon annan. Jag minns en gång att jag så hade jag drömt att... jag, men man, jag jag, ja, men jag drömde att jag producerade Annie Lyngstad:s comeback-LP. Så vaknade jag och tänkte, det här är ju inte det minsta relevant för mig. Jag drömmer någon annans önskedröm. Wow. Det låter väldigt <laughs> avancerat. Ja, men ibland ja, ja, kan jag vakna som... Det här är människor som någon annan känner. Och, och det liksom vibbar på den personens livserfarenhet. Så här, så, det, det kan vara så här som... Det är 1976. Det är någonstans i Bergslagen. Det är en villa där jag aldrig har varit. Det är så här lite postorderfull ganska folklig inredning eller svänder bananisk på något vis med lite sienerskor och eldsken och, och, och fula uh, uh, fula sådana här barometrar i pressad plast. Alltså mycket detaljer så sådär så. Men, okay. Så tänker jag, till, är det här baserat på minnen eller är det det är verkligen Tyrells niece. Det är verkligen någon annans minne, nästan de där drömmarna. Men just, jag tycker inte... Alltså för det första så går det inte att avgöra om det är riktigt eller inte. För det andra tycker jag inte spelar någon roll. Jag är ganska intresserad av det. Vad som är... Alltså kryptomnesi, det här med, med grejer som man... Tror att man kommer på, men som i själva verket är... Det, det är det som... N när, när George Harrison skriver en snappy bit som det visar sig att han har snott ton från to den här My Sweet Lord det är, det är ju klassisk kryptomnesi man, man tror man skriver en låt ja, och det har ju hänt mig många en gång man börjar med någonting, man sitter med gitarren och kör och tänker, fan det här är skitbra och sen för varje ton som faller på plats ju mm. mer karaktärmelodin får så inser att wow, jag håller på att skriva en Cool Porter-låt ja, men så, då, då får man ju bara Du får man ju styra undan <här> lite grann på en Cool ja, Porter fast, så det så jo, fast, ja, fast grejen är Jag så kan det funka i, i bästa fall men så är det så här som alla tonerna vill till Cool Porter ja, men det beror på, alla... på att Cool Porter är en grekisk gud <här> det... Så, men det beror på att Cool Porter, det, beror, det där kommer ju nära, just den här känslan av att alla tonerna vill till Cool porter det alltid... Låt barn nu komma Nej, men det är alltid uppfattat en alltså, sån här Pythagoreansk sanning att liksom, det här är det mest perfekta som finns. Carl Porter och några andra sådana här fantastiska kompositörer. Ja, liksom. ja, ja. Det går liksom inte att spika den här snyggen, men de har gjort allting annat. Ja. Lite andra riff på det. Ja, jo, precis. Några av dem, exempel. Ta da, da Vinci skisser, några av de här. Alltså det är liksom det är några som. Liksom, Da Vinci skisser alltså, de... några serietecknare kan jag tänka här ja, sker, ja. det är gjort så perfekt det kan göras Ja, ja, det, är, det är idé, ja. idé. Ja, Men just en, en melodi Man har en akordgång som är en cool porterlåt Och man har börjat närma sig den Och sen faller det på plats Det är som som gravitation Det vill vild Och alla, alla alternativa beslut som man fattar Jag gör det här Man får av fyra takter Och så styr man iväg och försöker Den fan har jag hittat på? Jag vet, det är bara skitsnack ja, Man drar iväg, eller man ja. försöker dra iväg För att det inte ska bli pinsamt likt. Men det vill säga inte. Ibland funkar det väldigt bra att bara ta en akkordgång som är till en annan låt och sen... Upptäck. sen kan man hitta, man kan hitta en helt annan vä melodisk väg igenom den så att wow det här blir inte alls likt eller ännu bättre man försöker ta ut en stämma på någonting och sen mm. men där det här blir en intressant sång och ja, det är ju alltså, stelt man får... <clears throat> ja ibland gör det, det. och men ibland, ibland så vill det bara men skit samma vad jag skulle komma till var den här kryptomnesi grejen just det här med det förträngda minnen just det här när man när man, när man inte har det är som Paul McCartney drömde yesterday han vaknade och hade den i huvudet gick upp och satte sig i spelen på piano och han tänkte, den här är för perfekt jag har inte skrivit den här låten mm. så han spelade för alla han mötte, liksom, såhär, såhär, känner du igen den här spelaren för folk som kunde massa evergreen ja. såhär, såhär, det här måste vara en evergreen, jag drömde den jag vaknade i morgonen och hade den i huvudet och hade drömt den men det var raka motsatsen det var motsatsen till My Sweet Lord det var något som man trodde var något som fanns för att det var så perfekt i formen som det kom till men det hade han drömt jag tycker det är intressant om man, om man drömmer om personer och sen, sen upptäcker man att vad är det för någonting är det här med kompisar till morsan och farsan som man har glömt att man har träffat är det den typen av minnen är det liksom såhär, personer som är helt irrelevanta Som, som liksom klasskamraters föräldrar Och deras hus Alltså att man, att man vibbar på sådana grejer Som egentligen inte har någon relevans för en Men som finns lagad alltså, En grej som en, en, Jag kan inte påstå att jag liksom Reflekterar på att jag finns själv I mina drömmar Man ser ju sig själv och och man, man uppfattar sig mig själv Alltså det är väldigt sällan man liksom, som man kan göra i verkligheten. och sätta fram en hand framför ansiktet och titta på den. Eller liksom, man kan ju uppfatta att man snubblar till exempel. Det kan man göra. men man det är väldigt ja, eller att man någonting som är i, i reaktion med det man gör man har väldigt, jag har inga byxor man i har en reaktion, reaktion, man, med man kan ha en väldigt här. plastisk sån där känsla att nu är jag i den här personen nu är jag utanför nu, ser jag, nu är det någon jag känner nu är, det min, nu är jag min farsa, nu är jag utanför min farsa, nu är det inte han längre nu är det en annan snubbe som jag kände en gång för länge sedan alltså, identiteten är oerhört plastiska i drömmarna. Jag har varit med om att drömma att vad säger han, hur fan vad var det? Jag tror att jag, tror jag var en åldrande Hitler som gömde sig på en järnvägstation och sen spelkades jag plötsligt upp i två åldrande Hitler för att hålla mig... Alltså, det är alltså apropå plasticiteten i, i, i, i, i hur man upplever identiteter i drömmar. Det kan ja, vara det, det här, det, det, nu, dröm, nu, nu drömmer jag att jag läser en, en, en artikel och jag ser det här, då är det här djuptrycket och, och sen halkar jag in i det och, och sen... Sen plötsligt så är jag inne i någonting som är som en sorts Warner- eller, eller, eller liksom en B-film från 40 talet en sån här episodfilm med jättedåliga specialeffekter. Sen blir det plötsligt mer realistiskt. Sen blir det 70-tal. Sen blir det Roger Vadams Barbarella-färger. Liksom, det så är ingen kan... som utmärkan är att det ändrar sig. Om man, om jag, man jag riktar mig mot någonting och så tycker jag... Jag skulle vilja se en tågtidtabell. Då blir ju menyn en tågtidtabell. Jag ja, det är väldigt ofta som jag precis den här sorten grej mm. som, som oj, nu spelar jag klarinett inför den här fullsatta mm. konsertsalen. Vad jobbigt det vore med att hamna i fel tonart. Oj, jag är visst i fel ja. tonart. Allting, alltså allting blir det man... Ja, allting blir det man funkar. Det, det, är det, här, ja, det är det här för att återvända till Swedenborg drömvisioner som vi hade i tidigare podcast. Det var någon som Det Jag tror det var Olof Lagerkans den torrbollen som skrev en hel bok där han i princip inte gjorde något annat än var nedlåtande mot Swedenborg. Varför i så fall skriver en bok om honom? Okej, okay, ursäkta, det var inte det jag skulle komma fram till utan en av hans valid points nämligen att Swedenborg får alltid de svar han väntar sig på alla frågorna ställda. ställer Nej. alltså när han pratar med och säger allt, änglarna säger aldrig något som man säger, wow, game changer ja. det, det är liksom det, det är aldrig liksom Nej men sånt, jag vet inte många gånger liksom man drömmer drömmer i stil med att Uh, och här hittar man En, en jättefin sak på loppmarknaden, Men man kan inte få hem den Därför att den är för tung Man kan inte rubba den Eller här får du köpa en jättefin bil En citroën för 10 spänn Men det finns ingen bensin Så du kan inte få hem den Åh, oh, vilka frustrations... uh, frustrationsdrömmar ja, ja, det är ju en klassik uh, uh, frust Frustrationsdrömmar av olika slag Sådär uh, Vad är det med... Påfallande påfallande alltså. ofta väldigt väldigt underhållande drömmar uh -huh. um, Man blir vill aldrig vakna Nej, de är väldigt bra. <laughs> ibland så blir de så intensiva så att drömmer du, du, du, du drömmer i färg. Ja, oh, färg och färg. Oh, ja, färg. jag är ju ja. den privilegierade. Jag drömmer oftast inte i färg och sen kan jag drömma jag lite selektivt så jag, jo, jag och får färg. färg och och, färg, smak och allt taktilt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Vad är det för? Du, du lever ett sorts lyxliv. Du vet inte hur bra du har det. Nej, förmodligen jag, inte. Jag drömmer för det mesta i svartvitt eller typ två så någon sån här pissig 50-tals tvåfärgsprocess. Inte det, inte det, du vet om när man, man that hade, that tillbringar liv i den världen. Det, du vet de här filmerna på 50 när som inte hade råd men, med, med att göra teknikkolor så att de gjorde så här duokolor du som är 97 nyanser så. av brunt. Jag sitter alltså, jättemycket och så du tittar mycket på Ja, Ja, det, det, det kan vara så. Men alltså, det spelar någon roll. Jag, jag kan ha så här: som Oj, nu blev det barbarella färger. Eh, plötsligt. För att, för att det är grejen i drömmen. eller taktiv, Men det är vid högtidliga tillfällen som här taktila drömmar. Eller smakdrömmar. Men, men, dröm, men, dröm, men dröm, för är det ju, mesta. Mina dröm, dröm. drömmar gör inte mer än vad de behöver. Nej, men, de, men det gör de ju aldrig. Det, det, det är samma som att. Menar, om du tittar på de gör det bara minimum de sparar på the, men du ser det på skärmen de pengar är the screen. det var inte med dig jag pratade när det var någon annan jag så eh, hur vi tittar på om jag pratar med dig nu och tittar på dig nu så tittar jag i ögonen om du tänker på att synfältet skärpa är väl typ några grader man att när jag tittar i ögonen syns det, mm. det är något intensivt i periferiområdet så det innebär att mm. den uppfattningen jag har man får intrycket av att jag står och man gör de här podcasten med, med liksom tio centimeter nej. med våra ansikt nej, nej, nej, är nej jag, jag sitter två meter från David och så tittar jag på honom och så ser jag på hans ögon och eftersom synfältet egentligen inte är så brett och man ser genom att utföra de ja. sakadiska rörelserna, det vill säga att... Ja. Eh, så vad heter de? Sakadiska rörelserna, det vill säga See after me! Nej, nej, nej. Så, nej men, sakadiska rörelserna. Ja, rörelser. ja men, okay. brot, de, de mm. nej, nej. nej. Eh, och, vilket innebär att man liksom läser av någonting och tittar man på det för det är lätt att spåra ögat. Man kan se hur vilka mönster mm. de sakadiska rörelserna ritar. De, mm. I princip så de ritar av konturerna. Mm. Och sen så tittar man på jag tittar på samtalspartners ögon och mun och andra ja. reaktionsbitar resten är liksom bara inläst det är ungefär som vid komprimering av, av video att ja, man litar ja. bara om den biten av bilden som <skratt> ändrar sig Resten är kvar i det status det var sist. Ja, sen är det så här mp3-kompression, så att all basen, eller all svartan är av, den liksom, är jättekomprimerad, det finns ingen... Då, men det, det, finns, det, det finns ingen som helst rimlig tanke på att vår övriga uppfattning skulle skilja sig från... Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej Vilket innebär att vi ser det vi tittar på och resten är det som vi ritar upp sist och inte har hunnit ändra på. Så att jag menar, många, många, det är därför att vissa ansikten blir så himla olika på film eller på eh, foto. Bara. Därför att jag menar, om jag tittar på en person i verkligheten, då tittar jag ju på hela ansiktet kanske, ja, säg att jag skulle gissa 5% av tiden. Mm. 90% av tiden tittar jag ju på ögonen och munnen. Så resten av tittar på ganska lite förläggning. Kommer jag inte riktigt att känna igen det här ansiktet när jag ser det? Därför att jag har inte tittat på det Ja, men sen det är det också att vissa det tar man in subliminalt, som att en person så alltså, ansiktet är inte i vila. vissa Nej. människor är ju sådana ansiktet är inte i vila och de ser inte kroka ut på foton för alla de enskilda rörelserna de ser ut som ser ut som fiskvarelser ja, djur på men, men men liksom så det sammantaget det kan vara oerhört skrämmande. Nej men alltså, den, den, den bästa approximationen av hur vi upplever ett liksom konversation det är ju som key animation från 60-talet där liksom flyttar exakt <skratt> Och bara mullen och, och varsin. Och, och, och, och det här är Hanna Barbaras varsinbridningsteori. Jag, liksom, jag, jag skulle kunna säga sånt här. Hanna Barbaras spikar hur verklig varsinbridning funkar. Åh <laughs> oh, gud vilken... Jag är inte Hanna jag... Jo... Det är mycket, mycket troligare mer... Okej, okay, alltså i, I en sort hårdragen, metaforisk Bemärkelse, visst, absolut men jag, jag, och Det är samma sak Jag vill inte, jag vill I överför bemärkelsen så är dina drömmar likadana liksom. Jag menar just det här den re... Ja, ja, ja alltså, Vi byter, bara, mera, vi byter mera. bara bakgrund När vi behöver det Och vanligtvis så springer vi fram och tillbaka Över samma bakgrund, åtta gånger <laughs> det ligger en djup sallig detta jag tror vi ska ta en runda av här, det känns som en ganska lämpligt, vad har vi lärt oss nu, vad hette det här ögonrörelsen kvarseblivningens production values precis, det var, var Hanna-Barbera, Hanna perceptionen är, är, avspeglas i drömmarna och är nästan ännu mer hårdragen där jag drömmer andra. den person som känner igen att de skulle vilja producera Annie Fridl-Yngstads comeback-skiva kan höra av sig och berätta vad jag drömde om den natten ja, det var väl det Så för, för stunden och tar du väldigt försiktigt med att, att hyra skådespelare till att spela föräldrar men jag, sådan man skulle kunna vara tillgänglig fall ni behöver någon som kan spela en äldre bror som har varit på sjön en äldre bror som har varit på sjön lite grann som en or om ni kan tänka er en obegripligt nördig Han eller tänk ett, ett flygare S med minnesförlust <laughs> Det kommer att visa sig att det är tvärtom Du tror att det är de som hyr dig En fysiklärare är... Som... Är En fysiklärare i ständig jakt På en arvtant Jag, jag tror att jag tror det kommer att bli så här att Det kommer att visa sig att det är någon annan Som har De som är alla de som Du tror att du skådespelar I själva verket är det någon som har hyrt Alla de här människorna runt omkring som du tror att du agerar inför ah. Det är för att du ska få leva ut Din dröm om att vara Den oerhört den, den äldre, äldre brodern som har varit på sjön <laughs> Ja, signing off från <laughs> Den äldre brodern som har varit på sjön Och hans Den fnittrande Amadeus hyenan <laughs> Amadeus som honar västgåter Precis Godafton Godnatt Säffle wherever you are <laughs>